Eu duc aminte când eram adolescent și tata îmi spunea că el compunea am poezii. Eu am zis, tate, de ce ai compus poezii? De ce ne ai compus cântări? Și acum învăț să le apreciez mai mult. Au trecut anii, probabil, nu mai sunt adolescent. Și parcă această, prin poezie, Dumnezeu îți poate vorbi. Amin? Mai ales când compozitorul, cel care autorul, a fost căluzit de Duhul Dumnezeu. Mulțumim, sora Zafira, pentru această recitare astăzi vă încurajăm să stați până la sfârșit nu știu când vom termina exact e Revelion, nu știu când termină Revelion. dar vom avea cine Domnului împreună și e un moment important ca biserică să venim și să sărbăm cirea Domnului Impreu, așa că nu vă grăbiți să mergeți acasă. Duminica viitoare uh, va fi prima duminică din, uh, din acest an și uh, Domnul mi-a pus pe inimă nouă serie care vom începe pentru această perioadă, pentru noi ca biserică și veniți și veți auzi ce Dumnezeu vrea să ne spură în continuare. Am terminat... Uh, Seria Numele lui Sus, sper că a fost o binecuvântare pentru voi. Duminica viitoare veți avea o sinteză pe o foaie, să le țineți în Biblie și să le rostiți și să le credeți pentru voi. Mai ales acest cuvânt, Shalom, Isus, Sar Shalom, pentru mine a fost o binecuvântare să-l studiez și să știu că Dumnezeu vrea să-mi dea mie și ție. Fericire, vrea să-ți dea prosperitate, bunăstare, vrea să-ți dea o împlinire. E minunat acest lucru, vrea să fii în siguranță, e minunat acest cuvânt, nu. Aș vrea să deschideți la Efeseni, capitolul 5. În această primă zi din an, voi citi din epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 5, versetele 15 și 17. Uitata, îi plăcea mult uh, aceste versete când era vorba de anul nou. Și cu cât uh, trece timpul și cu cât înaintez în vârstă, îmi dau seama că e uh, chiar important uh, deciziile și lucrurile pe care le hotărâm la ce, uh, fiecare început de an. în capitolul 5, versetul 15, cuvântul Domnului spune așa, Luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia lui Dumnezeu Înțelegeți care este voia lui Dumnezeu Și vom citi și din Psalm 90 cu 12, unde cuvântul Domnului spune așa Vață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă Învață-ne să ne numărăm bine zilele Ca să căpătăm o inimă înțeleaptă Ori de câte ori vorbește Despre răscumpărarea vremii Despre a numara bine zilele Cuvântul care intră acolo E înțelepciune Înțelepciune Dumnezeu vrea să fim înțelepți Amin? Așa că haideți să, să ne rugăm Voi vorbi astăzi despre subiectul Un nou an, un nou început Un nou an, un nou început Dată să mulțumim Că putem fi astăzi aici, în prima zi din an, într-un număr așa de frumos, Tată, și să venim să stăm înaintea să, să ne închinăm ție, Tată, și să primim cu un cuvânt din partea ta. Tată, tu, tu știi situația noastră, ca biserică, tu știi situația noastră, fie a fiecăruia personal, tu știi prin ce trece. Tu știi, Doamne, care sunt provocările pe care noi le avem în acest an, 2013. Tată, mă rog, ca tu să ne vorbești astăzi, fiecăruia în parte personal. Eu știu că ai un cuvânt rema, un cuvânt viu pentru fiecare astăzi personal și îți mulțumesc că fiecare va pleca de aici înțelegând ceea ce tu vrei, anul acesta de la ei și lucruri care vrei ca ei să le facă. Așa că mă rog ca limba mea să fie ca pană, un scriitor iscusit în mâna ta, folosește-te de mine și mă rog ca noi să fim oameni care doamne să, nu numai să ascultăm cuvântul, ci să-l împlinim în viețile noastre numele lui Iisus mă rog și biserica spune amin Amin, așa să fie. S-au întâlnit doi prieteni uh, la început de an și în prima zi din an, și uh, cum de obicei se iau hotărâri, se fac rezoluții. În prima zi din an, uh, l-a întrebat unul din prieteni pe celălalt, l-a întrebat, uh, era mai plinuț acest prieten, uh, auzi ce hotărâre ai luat anul acesta? Și eu spuneam, am luat o hotărâre, prietenul, nu mai plin, să am luat o hotărâre de, adică de care să mă țină. Cum adică ai luat o hotărâre de care să mă țină? anul trecut, și am luat o hotărâre și nu m-am putut ține de ea. Adică, pe anul trecut am, am luat o hotărâre să mănânc mai puțin și să exersez mai mult. Și, pe păi, nu m-am putut ține de hotărârea asta. Și anul ăsta ce hotărâre luat? Păi, anul ăsta am luat o râne, să mănânc mai mult și să exersez mai puțin. O să mă țină de azi. Dar adevărul e acesta: la început de an, uh, s-a făcut un studiu care, sunt, care e hotărârea cea mai des luată de, de oameni și care cam prin februarie oamenii se lasă de ea, este aceasta: să mânce mai puțin și să exerseze mai mult. Asta e cam asta e hotărârea. Dacă faceți parte din. știți că faceți parte din. într-o majoritate, dar cam asta e hotărârea. Dar în timp ce stăm și ne uităm la un an nou, un nou an. Uh, un nou an reprezintă o nouă oportunitate Un nou an reprezintă un nou început pentru mulți dintre noi Reprezintă o cotitură pentru alții Pentru alții reprezintă o răscruce de drum Pentru că la... Într-un an nou De obicei se iau decizii noi Și de obicei ne formăm o viziune Acum am vrea să arate anul care urmează <coughs> Și... Începutul lunii an întotdeauna este uh, reprezentat de această de cercetare a fiecăruia, de, de un bilanț, de verificare. Vorbeam cu Mona, zilele care urmează <coughs> până vineri, până duminică, dacă vrem să stăm, să facem un bilanț, să, să vedem ce hotărâri luăm noi pentru familia noastră, să ne analizăm Ce e important să faci acest lucru. <coughs> și ori de câte ori intri într-un nou an, te uiți în urmă și vezi uh, cum a fost anul în care a trecut și ați avut... Uh, aceste zile în care să vă uitați în urmă, să constatați dacă ați fost eficienți în anul 2012, modul în care v ați respectat prioritățile pe care voi vi le-ați pus, cu ce ați rămas după munca asiduă pe care ați făcut-o aproape zilnic, dacă v ați achitat datoriile, dacă v ați respectat angajamentele pe care le-ați făcut față de familie, față de școală, față de societate, locul de muncă, față de biserică. Este bine ca la început de an să-ți faci o, o viziune personală Și mi-aduc aminte când de fiecare dată tata la început de an stătea de vorbă cu noi și ne lua Fiecare în parte și ne întreba ce, ce planuri ai pentru două anul acesta <clears throat> Și împreună aveam un timp minunat în care evaluam anul care a fost Important, important, important să evaluezi cum stai se numește valoarea tabelei de marcaj. Trebuie să știi cu care e scorul în viața ta. Câștigi sau ești în pierdere. Dacă mergi la un meci și un meci la un meci nu s-ar ține scorul, nu ști dacă ești în câștig sau dacă ești în pierdere. E important să ai o tabelă de marcaj. Cum stăm? Cum stăm? Cât de datorie avem? Câte venituri avem, cât am putut economisi, cum stăm. Și astăzi aș vrea să ne uităm la, pentru că lucrurile care apar în cele două versete este: e vorba de să fim înțelepți. Ce trebuie, cum trebuie noi să privim anul 2013 în mod de înțelept, cu înțelepciune? Și aș vrea să vă pun, ce Domnul mi-a pus pe inimă câteva idei la care voi să vă gândiți în zilele acestea, în început de an. Care să, la care să meditați, să vă rugați pentru ele și să vedeți ce viziune vă faceți voi pentru anul 2013. Dar e important să aveți un timp în care să stați și să vedeți tabela voastră de marcaj. Cum stați? Cât e scorul în viața voastră? Cât e scorul? Pierzi? Sau ești în față? E important să vezi asta, cât e scorul, tabela de marcaj. Primul lucru care vreau să vă spun Referitor la un nou început, un nou start Este că trebuie să realizezi că până aici Dumnezeu te-a ajutat Biblia, Biblia foarte frumos arată Și le spune poporului Israel Înainte ca ei, ei au trecut printr-o perioadă De pribegie prin pustie De 40 de ani în care nu au sădit N-au plantat erau, erau călători Și s-au pierdut prin pustie 40 de ani și înainte ca să intre în țara Canaan, Dumnezeu le-a spus Să nu uitați când veți ajunge în acea țară Și când veți planta vii și veți sădi case Să nu uitați cine vă dă puterea să faceți acestea Să nu uitați că de la Dumnezeu vine puterea Motivul pentru care ești unde ești este pentru că Dumnezeu te-a ajutat Dacă nu te poate te uiți la tabela ta de marcaj a vieții tale și vezi că pierzi este în și trebuie să spun că dacă Dacă uh, Dacă Dumnezeu nu era cu tine Nici măcar nu mai era în joc Bucură-te Chiar dacă datorită unor decizii ale tale Tu ești în pierdere Dumnezeu are planuri bune și vrea să ajungi și tu în câștig Să ajungi și tu să fii în câștig în viața asta Nu tot în pierdere Așa că Dar tu dacă n-ar fi fost Dumnezeu Nici măcar n ar fi fost în joc Așa că nu uita acest lucru Și în 1 Samuel 7 cu 12, Biblia spune că Samuel a luat o piatră pe care a pus-o între Mițpa și Șen și a pus numele Ebenezer, piatră de ajutor, zicând, până aici, Domnul ne-a ajutat. Ascultă-mă, indiferent care e scorul tău, până aici, Domnul te-a ajutat. Până aici, Domnul te-a ajutat. Poate în scorul tău, undeva intră tabela de marcaj într o boală. Dar nu uita că până aici, faptul că tu sufli și ai respirație și ai suflare, este pentru că Domnul te-a ajutat. Fără puterea lui, tu nu era aici, nici eu nu eram aici. Așa că va trebui să înțelegi că până aici Domnul te-a ajutat, Domnul a fost cu tine, el a fost bun. El a fost bun. Și aș, va trebui să ajungi într-o într stare în care să-i fii recunoscătorului pentru bunătatea lui, pentru harul lui. Pavel spune una din epistolei Mulțumesc Domnului că încă sunt în viață Pentru viață pe care avem Îi mulțumim Domnului Și pe acea tabelă de marcaj Cât timp ești în viață Încă mai poți să schimbi lucrurile Și asta e, asta e minunat Amin? Așa că este i Domnului Pentru ajutorul lui Pentru protecția lui Purtarea lui de grijă Pentru binecuvântările lui Pentru harul lui Pentru dragostea lui Noi ca biserică ne uităm la ce Dumnezeu a făcut cu noi până acum, ne uităm la, pentru că ne uităm și la tabela noastră de marcaj ca biserică. Stemâncăști ca biserică. Dar nu pentru că noi suntem mai special, ci pentru că Domnul e bun cu noi. Stemâncăști. Tabela noastră de marcaș arată bine. Tabela noastră de marcaj arată bine, nu pentru că noi suntem special, am spus, pentru că Dumnezeu are un plan cu noi. Și putem spune cu toată certitudinea, până aici. Până aici Dumnezeu ne-a ajutat. Și dacă până aici Dumnezeu ne va ajuta Știți ce se întâmplă? Îți dai seama că Dumnezeu te va ajuta și în continuare Dacă până acum Dumnezeu a fost bun cu tine Dumnezeu să se schimbă, El rămâne același El va rămâne bun cu tine Dacă până aici El a fost Ebenezer, piatru de ajutor El va continua să fie o piatră de ajutor pentru tine Ebenezer Înțelege asta? O să înțelegi asta când intri în anul nou Și poate intri diferit în anul nou Și ca biserică intrăm diferit în anul nou Biserica, avem un nou pastor, E diferit, lucrurile sunt diferite Dar Dumnezeu rămâne același Planul lui rămâne același Nu se schimbă Planul lui rămâne același Dumnezeu va continua să fie ajutorul nostru Un ajutor, Biblia spune, care nu lipsește niciodată în nevoi Niciodată nu lipsește în nevoi Dacă prima dată ca tu să ai un nou început bun Este să se recunoști că până aici Domnul a fost cu tine și ori de câte ori vine înaintea Domnului Totdeauna Biblia te îndeamnă și ne spune să nu uităm Niciuna din binefacerile Lui Să nu uităm niciuna Din binefacerile Lui de e important că vine înaintea Domnului să-i mulțumesc Să ai un, un duf de mulțumire De multe ori avem o problemă și ne uităm tot timpul la problema aceea și uităm să-i mulțumim, Doamne, dar atâtea lucruri bune ai făcut în viața mea și tot te uiți la acea problemă și nevoie pe care tu o ai, și în loc să vii cu mulțumire înainte Domnului, tot îi cer și îi cer acel lucru, în loc să vii să fii mulțumitor. Am și îți mulțumim că vei lucra și în problema asta, dar îți mulțumesc, Doamne, că în durerile tale nu sunt la capăt. Îți mulțumesc pentru asta. În nou an, în nouul an 2013 Noi ca biserică, eu ca familie Vreau să intru mulțumitor Până aici Dumnezeu a fost cu noi da, Dar Dumnezeu ne a dus prin încercări, știu Dar vom ieși biruitori La celălalt capă Ne așteaptă o mare victorie Noi ca biserică în urma acestei încercăm Sunt mai puternici Nu l-a luat prin surprindere pe Dumnezeu Încercarea din 2012 Pentru noi ca biserică Ne-a vestit-o dinainte să se întâmple a spus că vă trece biserica printr-o încercare mare Dar ne va ridica din cenușă Fraților, până aici Domnul a fost cu noi Până aici Domnul și-a arătat bunătatea Și o vom vedea -o în continuare Și împreună ne vom bucura de ce Domnul face Amin? Este prima atitudine cu care trebuie să intri în 2013 Nu poți să intri cu o atitudine de nemulțumire Nu ai dreptul Pentru că trebuie să te uiți la ce ești mulțumitor și sunt atâtea lucruri Care de multe ori le trecem cu vederea Dumnezeu a fost bun cu noi Și noi avem tendința să se ne uităm doar la încercare Și ne uităm la toate lucrurile bune Pe care Dumnezeu le-a făcut în viața noastră Nu uitați, ebenezer Piatră de ajutor, până aici Și ridică și tu, în familia ta Până aici Domnul a fost cu noi Până aici, Domnul a fost cu noi Și îi mulțumim Domnul pentru asta, amin? Este prima atitudine Trebuie să intri cu atitudine de mulțumire în anul 2013. Pentru că altfel vei murmura tot timpul. Vei murmura tot timpul. Poporul Israel în pustie tot timpul murmura. Când Domnul le dădea ceva, vreau altceva. A, oh, atâta mană! Oh, ne stricăm de atâta mană! Vedea Dumnezeu după aia prepelițe. A, oh, atâta mă, prepelițe. Curcan? Când ne dai, Doamne, curcan? Voi să fii mulțumitor pentru ce îți dă. Trebuie 2013, eu unul am hotărât, vreau să-i mulțumesc Domnului, pentru toate și pentru încercări. Și pentru încercări. Pentru că ele, v-am adus, vă aduceți aminte ce fac încercările? Încercările produc în noi, hupomone, rezistență să fim puternici ca Ne trebuie rezistență pentru că biserica asta nu-i pentru numai câțiva ani. Până va veni Domnul biserica aceasta va vesti Evanghelia și va extinde părăția lui Dumnezeu. Ne trebuie rezistență, fraților. Dumnezeu face asta. Al doilea lucru care trebuie să știi când intri în anul acesta 2013 este că nu trebuie să lași trecutul să te țină rob. N-ai voie să lași trecutul să te țină rob. Dușmanul cel mai mare al timpului sunt regretele Pentru lucrurile pe care le-ai făcut în trecut Apostolul Pavel spune despre el în Filipeni 3 cu 13 Ce se spune? Uitați ce spune el Uitând ce este în urma mea Și aruncându-mă spre ce este înainte Alerg spre țintă Pavel a știut cum să uite eșecurile Poate te uiți la, la tabela de marcaj 2012 și vezi cum stai a început acum de 2013 și acolo pe tabelă de marcați vezi multe eșec, aici am avut eșec oh, oh. dar n-ai cum să trăiești cu eșecurile din 2012 2013 un an nou, un nou început pentru tine, trebuie să uiți ceea cea, să înveți lecțiile să mergi mai departe, dacă apostolul Pavel s-ar fi uitat la eșecurile lui, el care a condamnat creștinii să fie i-a condamnat să -i ducă la moarte să fie martirizați El i-a luat și i-a dus să fie, să fie martirizați El dacă se uita la toate cele lucruri Care le a făcut în trecut Înainte ca Dumnezeu să îi se reveleze El ar fi fost trist toată viața lui Și ar fi trăit în regret Ha Și poate te întors la Domnul Și a avut 50 de ani când te întors Și poți să te uiți mă, Atâția ani am pierdut și restul vieții tale poți să trăiești cu regretul că de ce nu te-ai întors mai devreme la Domnul Dar Dumnezeu nu vrea să faci asta Dumnezeu vrea ca tu să nu mai trăiești în trecut Ci tu vrei să trăiești acum, în prezent Și să spui ca și Pavel Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte Alerg spre țintă, amin? Nu mai avem timp ca în vremea care ne-o mai rămas Și în timpul care ne-o rămas pe pământ să, ne, să trăim în trecut Diavolul ar vrea asta și pe mulți îi ține robi. Nu, nu te poți bucura în Domnul Nu poți să te implici în biserică Da frate, tu, tu nu știi ce am făcut eu I-ai cerut iertare Domnului I-am cerut Tu i iertat Dumnezeu M-o iertat Și atunci Tu ești liber Biblia spune că dacă ne mărturisim păcatele, Este credincios și drept ca să ne ierte Și să ne curețească de orice nelegiuire Tu ești liber De ce mai treci în trecut? Dumnezeu vrea ca și Pavel Tu să uiți ce-i în urma ta 2012 Poate 2011, 2010 Nu știu ce e, dar tu trebuie să uiți Lucrurile care sunt în urma ta Și să te uiți la ce Dumnezeu are pentru tine Să nu mai trăiești în trecut Vă dau un citat, a spus cineva următorul citat Scrie amintirile plăcute din trecut În jurnalele tale Eu fac asta Iar pe cele neplăcute Pe nisip Pentru ca primul val al uitării să le ducă Eu le zic din nou Scrie amitirile plăcute din trecut în jurnalele tale Iar pe cele neplăcute pe nisip Pentru ca primul val al uitării să le ducă Va trebui să te debarastezi de anumite bagaje Care le-ai luat cu tine din trecut De vinovăție, de condamnare Cer iertare dacă nu ți-ai cerut iertare pentru faptele care le-ai făcut Pentru greșelile pentru care le-ai făcut Pentru atitudinile greșite pe care le-ai avut Uneori va trebui să te ierți pe tine însuți Dumnezeu de multe ori ne iartă, dar nu ne iertăm noi Cum am putut eu face așa ceva Dacă Dumnezeu te iartă, eu zic că te poți ierta și tu Dacă Dumnezeu, cel care te a creat, te iartă Eu zic că și tu te poți ierta Amin? Și mă trebuie să aduci, De multe ori intrăm în nouă an cu bagaje din trecut, cu amărăciune, cu neiertare, cu frustrare, mânie, depresie. Și am vrea ca anul 2013 să fie mai bun. Am vrea să fie mai bun, dar ne avem același bagaje, aceleași poveri și ne cărăm, dar... și cu speranța că, da, dacă anul o să fie mai bun, dar fratele meu, Biblia spune să aruncăm orice povară asupra lui. Orice povară. Frustrare Orice mânie, orice povară care tu ai Pentru că dacă vrei ca lucrurile să fie Diferite în 2013 Mai poți să duci același bagaj Aceleași poveri Îți va îngreuna mersul Trebuie să te debarasezi de aceste lucruri Și de-aia e important să te uiți Și de-aia să stai eu, eu, eu voi sta personal Împreună cu Mona vom sta Și cu liderii bisericii Fiecare tabelă de vedem. Avem ceva bagaje care le purtăm Ține noi ceva mânie pe cineva sau... Pentru că n-ar trebui să le mai ducem Dacă vrem ca 2013 să fie diferit Trebuie să te barăsezi de bagajele astea Te apasă în jos și nu poți să te bucuri ce domnul, ce domnul vrea să facă cu tine Ești prea ocupat cărând aceste bagaje n-ar trebui să le porți Poate în 2012 te-ai îngrijorat de ceva Ce spune cuvântul Domnului? Nu vă îngrijorați de nimic Poate în bagajele tale sunt îngrijorări Ioi, cum o să fie? Ioi, nu mai știu că ăștia, ăștia, ăștia Concediază de la, de la fabrică Cum o să? O să-mi pierd și eu locul de muncă Și îngrijorarea Nu-i credința Credința e diferită, credința nu se îngrijorează Pentru că credința știe că are un Dumnezeu Care se îngrijește de toate Nevoile noastre, amin? și că în 2013 Dragul meu, frate draga mea, soră, tânăr care ești aici Aș vrea să te uiți, nu cumva va intrat în 2000? 13, prima zi din an cu ceva bagaje la sfârșit aș vrea să-ți să dau oportunitatea să le lași Domnului, să arunci poverile asupra Lui și orice îngrijorare să o predai Lui, amin? Să intrăm în 2013 liber, liber Următorul lucru care ar trebui să faci este să stabilești priorități pentru anul 2013 În Iacov, capitolul 4 Și putem întoarce acolo Iacov, capitolul 4 Aș vrea să vedeți uh, Ce spune cuvântul Domnului Iacov, capitolul 4 Versetul 15 Ascultați acum voi care ziceți Versetul 13, de fapt Astăzi sau mâine ne vom duce În cutarea cetate, vom sta acolo un an Vom face negustorie și vom câștiga Ce fac acești oameni? Își fac un plan Își fac o Strategie. Și nu știți ce aduce ziua de mâine Căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur Care se arată puțin tel și apoi piere Voi din potrivă Iacov spune aici Iacov Fratele lui Iisus Dar fiți atenți ce zice el Voi din potrivă, ar trebui să ziceți Dacă va vrea Domnul Vom trăi Și vom face cu tare sau cu tare lucru <coughs> nu spune dacă va vrea Domnul vom vedea, nu dacă va vrea Domnul vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru care îs cu tare și cu tare lucru pentru 2013 pentru tine? că trebuie să fie dacă va vrea Domnul ce o să faci? spune, ar trebui să ai ceva plan care e cu tare și cu tare lucru? Pentru că mulți începem două, un an nou și nu știm care e cu tare și cu tare lucru. O? Intrăm așa, o vom vedea. Nu, Biblia spune că noi trebuie să fim înțelepți. Înțelepciunea implică o strategie. Omul nu merge anapoda, omul trebuie să meargă cu înțelepciune, cu o strategie. Iisus a avut o strategie după ce omul a căzut în păcat, a implementat o strategie și a spus Voi aduce pe Isus, noul Adam. Ca să vă răscumpăre A avut o strategie A avut un plan Nu a fost haotic El are un plan El își extinde împărăția lui El are un plan acum Ce face el? El pregătește un loc Ca noi toți care vom decide să-l urmăm pe el Să fim cu el o veșnicie Ce face? Are un plan Are o strategie Vreți să vă mai spun de planul lui? Planul este că noi să fim cu el o veșnicie Și va veni a doua venire Dacă prima venire a lui a fost una în Troiezle Și am sărbătorit nașterea Domnului Isus În Betlem, în Troiezle A doua venire nu va fi așa de tăcută Ci tot fiecare cenunche și fiecare ochi îl va vedea Pentru că va veni în slavă După biserica lui După mireasa lui E un plan, e o strategie dacă ar fi să te întrebi ce plan, ce strategie ai tu pentru 2013, pe zilele astea e perfect să, să te gândești la ele. Dacă, ar fi să, dacă vrea Domnul, soră, ce o să faci? Păi nu știu. Păi ar trebui să știi dacă vrea Domnul ce să faci. Și cum să faci aceste strategii și aceste planuri? Păi trebuie să te întrebi ce vrea Dumnezeu de la tine în timp ce tu stabilești aceste priorități, aceste planuri. Ăsta întreb ce vrea Dumnezeu de la tine personal ce așteaptă El de la tine care e voia lui Dumnezeu pentru viața ta nu-ți faci planurile fără să-i ții cont Iacov spune acolo și în Efesen spune trebuie să cunoaștem voia lui Dumnezeu Dumnezeu are o voie generală și are o voie în particular specifică pentru viața ta v-am spus când ne-am rugat pentru șalom și când a fost binecuvântarea care o rosteau preoții și mai târziu ora. astea Apostolul Iisus ne-a binecuvântat Cum a spus el? Domnul să te binecuvinteze E personal, planul lui Dumnezeu e personal Amin. Nu e așa în general Din Oradia? nu Personal, pentru tine Dumnezeu are un plan Și ar trebui să afli care e acel lucru în, în, în, Înainte ca tu să stabilești aceste lucruri Priorități și acest, aceste strategii Trebuie să te de ce ești aici De ce ești aici în Oradia? De ce ești aici în Biserica Salem și cum, cum ai putea tu trăi Fiecare, fiecare clipă la maxim A. Și după ce spui întrebările acestea Îți stabilești niște priorități În patru direcții Păstorul ne învăța acest lucru Și personal și ca biserică În patru direcții Ne spunea el că trebuie să ne stabilim prioritățile Și prima direcție E relația ta cu Dumnezeu Este prima direcție În 2013 N-ai cum dacă vrei ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste tine, -ai cum să-L neglijezi relația ta cu Dumnezeu. Eu vă duc aminte, motivul pentru care Dumnezeu a creat omul nu a fost ca omul să lucreze pământul, că cine să lucreze grădina Eden? Hai să creezi omul, muncitor. Nu, Dumnezeu a creat omul ca să fie cu el, să petreacă timp cu el. Omul nu-i pe planeta asta numai să muncească de dimineața până seara, Asta nu, nu, a fost scopul lui Dumnezeu Să creeze omul Crea niște roboți Care munceau Niște mașinării de te crea pe tine Știi zice că a vrut să aibă o relație Mi-a spune că Din de dimineață Domnul vorbea cu Adam Zor de zi Vorbea cu Adam Și Adam vorbea cu Dumnezeu Avea o relație Nu uitați de ce suntem aici N-am fost creați numai să muncim și este un termen care, în workaholic, muncim prea mult, cum e alcoolicii, e workaholic. Trăiești ca să muncești. Nu de asta suntem aici pe pământul acesta. Și dacă planul tău e doar atâta, vreau să muncești mai mult în 2013, frate, dar nu asta e neapărat e voia lui Dumnezeu pentru viața ta. În primul rând și cel mai important lucru la care tu trebuie să și trebuie să protejezi E relația ta cu Dumnezeu Pentru că această relație Va exista o veșnicie întreagă Așa că ai grijă cum o tratezi aici De pe pământ Asta e relația care va dăinui O veșnicie întreagă Cu, cu Mântuitorul tău, Isus Hristos Am fost creați să stăm cu El Să vorbim cu El El să ne învețe Când... Adam a numit animalele Mă gândeam, mergea Adam și îi spunea la îi spunea la, la Dumnezeu Am văzut girafa asta, doamne, e cam Și cum ai făcut așa cu gâtul ăsta așa mare, da? Cum zici tu, o numești girafă, ce zici? Sigur Vorbeau împreună, aveau o relație Și când Adam s-a ascuns Lui Dumnezeu i s-a părut ciudat că omul se ascunde Adame, dar unde ești? Fiți atenți Lui Dumnezeu i se pare ciudat Când omul nu îl caută pe el Adam, unde ești? Cristi, unde, unde ești Cristi? Unde ești Marius? Maria, unde ești? Îi se pare lui Dumnezeu, îi se pare interesant ca tu să nu-L cauți. Pentru că El de-aia te-a creat să stai cu El. Și Iisus spune despre ucenici, că i ales pe ucenici să fie cu ei. i ales să fie cu ei. Nu uita asta, relația ta cu Dumnezeu, ar trebui să fie o prioritate numărul 1. Și aici ar trebui să petrești timp cu Dumnezeu și dacă până acum ai petrecut 10-15 minute să crești 2013 poate să fie un timp în care să crești în timpul pe care tu îl petreci cu Dumnezeu. Nu uitați, cu cât petreceți mai mult timp cu atât veți fi mai mult ca El. Cu cât petreci mai mult timp cu Isus Sfetnic veți primi mai multe sfaturi. Oamenii mare lui Dumnezeu care au reușit ceva Au fost oamenii care au petrecut mult timp cu Dumnezeu Nu au fost cei care or, or, or, or, Eu o numesc tusă de 5 minute <cășă> Nu poți să zici nimic Ca către Domnul că, Doamne, fii cu mine <cășă> Nu mă tușești, nu vorbești Că n-apuci în 5 minute să zici <cășă> Nu mai tuși 5 minute no, bun. Dacă vei citi Biografii ai oamenilor mari, A lui Dumnezeu, un lucru veți vedea apărând un. la motiv la fiecare viață și următorul. Au petrecut timp cu Dumnezeu. Aveau timp în odaie lor de răgăciune, puneau timp deoparte la începutul zilei, majoritatea la începutul zilei, se trezeau mai de dimineață și stăteau cu Isus sfetnic Se sfătuiau. Nu am neam o zi, fiind oameni la mine, la lucru s-a saltat. Dăm tu înțelepciune, ce să facă? Și Dumnezeu le dădea și vedea ai favoarea Dumnezeu peste, peste viețile lor. Așa că asta e prima direcție, relația ta cu Dumnezeu. Ar, tu ar ala trebuie să iei o decizie. Ori menții ce ai avut, dacă îți place cum a fost, ori crești, trebuie să o decizie. Anul 2013. O altă relație, e, o altă direcție, relația ta cu familia ta. Și aici fiecare aveți un alt rol. Nu sunteți soți, și părinte, altul părinte Altul... Fiecare aveți un alt rol În familie, dar ar trebui să ai Familia pentru Dumnezeu Importantă, foarte importantă Foarte importantă se vrea ca familia Să fie unită se vrea ca uh, copiii Să experimenteze în familie dragoste Soția ar trebui să experimenteze De la soțul ei Dragostea de un tată Un tată iubitor De un soț, să vadă cum a iubit Așa spune, așa Pavele spune soților Iubiți-vă soțiile Cum Iisus și-a iubit biserica Soția ar trebui să vadă Așa iubește Iisus biserica Incredibil Așa trebuie să vadă Soția de la soț Soțul să vadă un respect de la soție Biblia vorbește foarte mult despre aceste relații Un lucru care mi-am dat seama E, e important este. Eu am auzit asta uh, predicând despre acest lucru, dar numai după ce a venit copilul nostru în viața noastră, mi-am dat seama cât important este ca eu cu Mona să o scot din apartament și să ieșim la o plimbare. Numai eu cu ea. Să ieșim la un suc, să ieșim la un film, la o pizza, să... Eu cu ea. O dată pe săptămână a? și am zis că ziua aia trebuie să fie sfântă și am vorbit cu Mona, ne planificăm, ziua asta lăsăm ori la mami, ori îl lăsăm pe Teddy cu o bonă, dar ziua aia trebuie să fie sfântă. Dar până acum, până au venit copilul, nu au simțit voia. tot timpul eram împreună. Probabil că și după ce pleacă copiii, tot timpul ești împreună, dar cât timp copiii își... Eu vă spun sincer, acum sunteți unei care aveți copii mai mari, mai mici, dar... Până acum, până să se nască Teddy Tot timpul eram cu soția Nu trebuie, dar acum a dat seama Eu trebuie să plec de acasă Teddy așa micuț cum îl vedeți Să știți că e destul de multă muncă cu el El, el trebuie să știe fiecare colț din apartamentul. El deja e supărat că nu poate ajunge mai sus Deja de la dulapurile alea de sus Că deja cam pe jos toate le știe Trebuie să o scos pe soția ta și la o plimbare Lăsați pe copii Am văzut cât de important e asta am văzut cât e important să să vezi, să petreci timpul cu copilul când ajunge acasă. Când ajunge acasă, de multe ori, și eu am văzut acum, atâtea lucruri care, ca și păstor, și atâtea lucruri aș putea face după 5, mă sună, ai nu vi să te rogi pentru, uite, am bolnav, ok, și este atâtea uh, presiune asupra timpului, dar am dat seama că copilul meu crește și dacă nu mă bucur de fiecare moment din viața lui, o să-mi pară rău. Pentru că așa, au trecut un an și mi-am dat pe de a trecut. Și ca și părinte vreau să-mi stau, după ce vin de la cinci, de nezacanță la să stau, să am timp de calitativ cu fiul meu, cu familia mea, pentru că e important asta. Eu trebuie să vin o tată mai bună în 2013, un soț mai bun în 2013. Îți dau niște, îți dau idee ce vreau să fac eu, poate și tu vrei să faci la fel. Planificați-te, familie, planificați o excursie. Nu vă permiteți poate să mergeți la mare, Mergeți la Boga, merge aici aproape undeva, dar ieșiți cu familia. Știți să ne aducem noi aminte, tata e acum în veșnicii, cu Iisus, și să mi-aduc aminte cel mai, cel mai mult lucru. Știți, nu neapărat programe din biserică, vacanțele împreună. Vacanțele împreună. Pentru că acolo era tatăl cu meu. E, eram acolo, ne jucam, ne bălăceam în, în lacul Balată, împreună cu tata. Pentru că e important asta pentru copil. Și că puneți timp, bani de -o parte încă de la început și mă uite, mergem la vară, nu-i permitem la mare poate, dar mergem până la bogă, ne băgăm în râul la rece și stăm un pic ca familie. Eu Ar fi un plan bun pentru 2013, ca familie. Pentru că Dumnezeu vrea să avem familii sănătoase în biserică. Oamenii să vină în biserică la noi, să vadă și eu, să învăț cum ei să fiu un sos bun, o soție bună, pentru că lumea care ne înconjoară, frații mei, lumea care ne înconjoară au mari probleme în familie. Sunt probleme o altă, o altă direcție Ar trebui să fie Dezvoltarea ta personală Și aici E vorba de caracterul tău Și știți cum se dezvoltă caracterul? Caracterul se dezvoltă prin fiecare decizie Pe care tu iei fiecare decizie bună pe care tu o iei, în fiecare zi Lucrează la dezvoltarea caracterului tău Fiecare decizie greșită pe care tu o iei, Îți strică caracterul O mică minciună, o mică bârfă îți strică caracterul tău Nu lucrează la dezvoltarea unui caracter asemenea lui Iisus Hristos Dezvoltare personală Și dacă vrei să ai un caracter asemenea lui Iisus Hristos Va trebui să începi în fiecare zi să iei bine seama la deciziile pe care le iei Vei înșela, vei minți vei bărfi, vei vorbi rău de alții, toate vor lucra și îți vor mânci caracterul tău. Pentru că caracterul este ceea ce ești tu că nimeni nu te vede. Ăsta e caracter. Reputația ți-o poate strica oamenii, dar caracterul nu. Și știi ce se întâmplă? Nu se vede roadele după reputația ta. Roadele se văd după caracterul tău. Noi tot ceea ce vedem noi aici și când ieșim, sunt roadele caracterului tău. Nu a reputației tale. Roadele caracterului tău abia deci avem noi o reputație că noi suntem biserica care dansează, care ne roadele caracterului bisericii se văd. Să vină oamenii în biserică și să analizeze roadele caracterului. Pentru că oamenii când vin, Văd ceva aici e diferit. Dice ce? Noi nu punem aici noi vorba de o religie, vine la biserică că trebuie să vei. Vina la biserică că îl iubești pe Isus. Vine la biserică că vrei să fii mai mult ca Isus Hristos. Daia vina la biserică, e o relație cu Isus Hristos. Și când oamenii văd asta, va fi atractiv pentru cei care vor să se apropie de Dumnezeu. Amin? După aia păstrarea și câștigarea sănătății. Vorbeam cu Mona, vrem să, să exersăm mai mult, vrem să mâncăm mai sănătos, să mâncăm pâine integrală, am să eliminăm porcul, cât putem acum, mai avem cărnați de la Crăciun, dar... Încercăm să mâncăm mai sănătos, să ne păstrăm sănătatea, pentru că vrem ca acest trup să fie, un acest templu Duhului Sfânt și vrem să fie, să fie în formă, vrem să putem să-L slujim Domnului cu acest trup al nostru, amin? După aia aveți să vă am dat, după ce am terminat uh, uh, seria bilete pentru viață din Belșug, și te uiți la ele și te uiți la... Biletul excelenței, biletul cunoașterii, biletul înfrânării, a rezistenței, a Evlaviei, iubirii de frați, iubirii de oameni, te uiți la ele și doam, vreau să le adaug în viața mea, vreau să-mi fac gros de biletele acestea, fiecare zi și lucrez la ele. Ce se întâmplă? Tu dezvolți maturitatea ta spirituală, tu adaugi la credința ta, dezvoltarea personală e asta. Aceste bilete care, despre care noi am vorbit și ați primit această, această broșură, ca voi să o țineți. Și să vă uitați, eu vreau să cresc spiritual Nu vreau să rămân copil Și ce ai? Păi am primit credința Ca apostolilor, atât? Ce ai adăugat la credința ta? Păi nimic, frate Păi ai rămas copil Cu credința ai care ai primit-o la început Trebuie să adaugi la credința ta, spune Petru Amin? Amin. Și după aia a patra direcție, dezvoltarea Unei vieți de slujire Vedeți Slujirea se face Pe baza Multe ori, pe baza disponibilității, pe baza, pe baza uh, talentelor pe care le-am primit. Fiecare a primit un dar de la Domnul, talente care să le pună în slujba celorlalți. Fiecare a primit un dar. Unii ați primit, aveți un dar tehnic, sunteți buni în tehnică. Noi, ca biserică, avem acea transmisie live, avem sunet, vă așteptăm pe cei care sunt, aveți acest dar. Degeaba ia o persoană care nu are acest dar tehnic și arată camera și. El doare capul când se uită la Butoanele acolo nu le înțelege Ei, dar sunt oameni care Dumnezeu le-a dat dibăcie Și au acest talent Trebuie să vă implicați acolo Vedeți? După abilități Fiecare după abilitate Și după talentele pe care Domnul le-a După disponibilitate Unii dintre voi Dumnezeu v-a dat această abilitate De a fi evangeliști. Acum toți suntem chemați să fim martori Toți sunteți chemați ca să spuneți Asta e un martor, ce vi s-a întâmplat în viața voastră La locul de muncă, mă uite eu asta am fost, uite, asta sunt acum Domnul, am fost bolnav, Domnul m-a vindecat Asta e, e martor Minunii lui Dumnezeu Toți te chemați să fii martor, dar unii trebuie să sunteți chemați Domnul, să mergeți pe străzi, să mergeți la oameni Să vestiți Evanghelia, evangeliști, Dar unii au acest dar de la Dumnezeu Să meargă pe străzi și asta să fie chemarea lor Oamenii aceia trebuie să se ridice din biserică Pentru că sunt oameni chemați Și sunt frați și care au venit și le-am dat tractate Care să meargă dar dacă fiecare persoană își cunoaște Darurile care le-a primit și le pune În slujba lui Dumnezeu Ce se întâmplă? Biserica crește Amin. Biserica funcționează ca și un trup Nu numai părți din trup Funcționează, dar toate degetele tot, Toate organele Funcționează și biserica crește Amin. Și asta e, asta e dorința lui Dumnezeu Ca nimeni să nu fim neroditori Dumnezeu vrea ca toți să rodim Toți să rodim Amin? Amin. Și iată că aceste patru direcții și v-am ajuta să vă descoperiți În anul în care vine Unde e chemarea voastră Unde vă puteți implica Ca să slujiți Iisus a venit Nu să îi se slujească Ci să slujească Ne-a venit Iisus -a. Și voi să avea oportunități în 2013 Să slujiți să vă implicați în lucrarea Domnului Mergem repede 4 Schimbă ce trebuie schimbat la tine Acum după ce vezi aceste Îți faci aceste priorități Îți dai seama că dacă nu schimbi anumite lucruri, nu vei reuși Roman 12, cu 2 să nu, să nu vă potriviți schipului viaului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre Ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită Fraților, dacă veți acționa la fel cum ați acționat până acum, veți avea același rezultate. Oamenii care fac aceleași lucruri în același mod și se așteaptă la alte rezultate, sunt naivi. Dacă faci aceleași lucru în același fel, vei avea aceleași rezultate. Eu am avut uh, și am, uh, mă ocup cu nuțire de plante și plante și am, am, mi a dat seama următorul lucru. Dacă nu schimb ceva... Mă înmulțeam anumite plante și vedeam că am 50% rata de succes 50%, mureau, 50 mureau Și știam următorul lucru că dacă fac la fel Aceeași rată de succes o să am Nu, nu, nu, nu, e, nu o să se schimbe, e clar Și totdeauna schimbam ceva Să văd care variabilă acolo va ajuta să creștem rata de succes La înmulțirea plantelor Pentru că dacă fac același lucru, în același fel Voi avea același rezultate Și că va trebui poate să schimb ceva la viața ta. Dacă, de exemplu, vrei să petreci mai mult timp cu familia, timp calitativ, și tu tot timpul obișnuiești să mai stai cu colegii tăi de la muncă, după orele de lucru, îți era așa greu să vii acasă, că lucru acasă și stăteai și vrei să petrești timp și vii acasă la ora 8, copiii se culcă la 9, ce cali timp calitativ o să petrești cu copiii tăi? Trebuie să schimbi ceva. John Maxson l-a spus următorul lucru și vă, vă zic, spunea, în tinerețe am vrut să schimb lumea, în mijlocul vieții mi-am seama că nu o pot schimba. Și am vrut să schimb pe cei apropiați, familia și prietenii. Dar la bătrânețe am realizat că trebuie să mă schimb eu. Eu trebuie să mă schimb. Ce trebuie să schimb tu în viața ta? Poate trebuie să fii mai responsabil, poate trebuie să fii mai mulțumitor. Nu știu, dar dacă vrei ca rezultatele să fie diferite în 2013, trebuie să schimb ceva. Dacă nu-ți plac rezultatele din 2012 -a. 5, ne apropiem de, este penultima 5, folosește fiecare minut cu eficiență. Apostolul Pavel ne îndeamne în 5 cu 16, răscumpărați vremea căci zilele sunt rele. Colosen 4 cu 5, ultima parte spune, răscumpărați vremea. Și ce înseamnă a răscumpăra vremea? Nu pierde niciun minut. Folosește timpul la maxim. Folosește fiecare oportunitate pe care ți-o dă Domnul. Va trebui să scapi de hoții timpului. Hoții timpului. Nu știți, dar unei aveți niște hoți ai timpului. Și știți cum puteți să-i observați acest hoț ai timpului? Uh, am fost învățat uh, dintr-o carte a managementul timpului și spunea, trebuie să-ți iei evidență a, să faci un jurnal a tot ceea ce faci în fiecare zi timp de o săptămână. Și să vezi acolo unde, unde cine îți fură ție timpul. Și înregistrezi. La cât te-ai trezit, cât, ai, cât a venit colegul la cât a stat colegul de vorbă cu tine. Totul tot, tot scrie o săptămână. Și într-o săptămână îți dai seama, hoții timpului tău. Identifici și scapi de ei. S-ar putea hoții timpului tău să fie păcatul. De exemplu, fiecare timp pe care tu îl pierzi bârfind, e timp pierdut. Fiecare timp pe care tu îl pierzi păcătuind, timp pierdut. E un hoț al timpului. Fiecare timp pe care tu îl pierzi mințind, e timp pierdut. Nu răscumperi vremea. Și timpul nostru este limitat De când a plecat tata cu Isus, A grăduat la cer Am văzut mai mult Și văd în viața mea, sunt trecător Mă credeam înainte Să pleacă tata credea credeam un pic mai un pic mai statornici aici da? Sunt trecători Avem 24 de ore pe zi Avem doar 7 zile pe săptămână Și este o mie 8.760 8.760 de ore într-un an Din care deja au trecut 20 de ore <laughs> Da, deja au trecut 20 de ore Din anul nou Iorga spune, spunea următorul lucru Pierzi în viață ani Și la moarte cerșești o clipă Pierzi în viață ani Și la moarte cerșești o clipă Ca să înțelegi valoarea unui an scria cineva întreabă un agricultor Și de ce? că așteaptă un an ca munca lui să fie răsplătită un an el numai toamna se bucură de roade și vara ca să înțelege valoarea unei luni întreabă angajații unei instituții sau firme o lună așteaptă să primească salarul ca să înțelege volarea unei săptămâni întreabă un editor de ziar săptămânal Că să înțelegi valoarea unei ore, întreabă un îndrăgostit care și așteaptă iubita. Că să înțelegi valoarea unui minut, întreabă pe cineva care a pierdut un avion sau un tren. Cu doar un minut l-a pierdut. Și ca să înțelegi valoarea unei secunde, întreabă un sportiv olimpic. La doar o secundă a pierdut. Și ultimul lucru, care vi spun, anul acesta 2013, care Domnul mi-a pus pe inimă, este să începi azi și nu am mâna pe mâine ceea ce îți propui nu am mâna pe luna viitoare, nu am mâna pe săptămâna viitoare, începe de astăzi, Merge acasă prima zi din an fați niște, o tabelă de marcaj, fați-o bilanț și ai niște decizii avem un verset foarte tare în Eclesiastul 11:4. Cu cuvântul Domnului spune așa Cine se uită după vânt Nu va semna. Și cine se uită după nori Nu va secera De multe ori așteptăm circunstanțele favorabile Să facem ceva Și numai nu vin Apucă-te astăzi Apucă-te astăzi Mi-aduc aminte Am vrut să iau o decizie când eram adolescent Și am vrut să iau o decizie să mă rog o oră pe zi Am luat decizia asta Și primul lucru de care m-am izbit Am zis Ok, da. Nu am circunstanțe favorabile să mă Unde să mă rog? Camera o împărțeam cu frații mei. Nu puteam să mă rog acolo, că îi trezeam pe ei. Și aveam un apartament cu două camere în Statele Unite, în cealaltă cameră și living. În cealaltă cameră au părinții. Unde să mă rog? Living tot timpul, Dani era tot timpul flămând. El tot timpul venea din cameră la frigider. Deci acolo nu puteam, nu aveam intimitate. Și circumstanțe favorabile să am eu o daie de rugăciune în, în cămară nu încăpeam Că era mică, deci chiar nu încăpeam în cămară Și circunstanțe favorabile să am, Dacă așteptam circunstanțe favorabile Să am o daie de rugăciune Nu aveam nici până când am avut camera mea Dar când aveam camera mea Cine știe ce mai puneam de vină Așa că am zis, voi folosi baia Și îi scăpa pe unul la baie Trebuie să aștepte până terminam Eu ora de rugăciune pentru Închideam baia Dacă aștepți circunstanțe favorabile nu încep niciodată. Dar să începe acum. Ia deciziile și încep de mâine. Așa să mă rog. Când încep? Păi săptămâna viitoare. Nu! Începe astăzi. Așa să petrec timp cu soția. Să o scot la plimbare. A zis că tot scos pe mâna și eu vreau să o scot pe soția mea. Foarte bine. Când încep? Păi de luna viitoare. Nu! Săptămâna asta. Nu aș aștepta circunstanțe favorabile. Trebuie să văd să acționăm în circunstanțe nefavorabile Și de multe ori Nu trebuie să termin totul astăzi Ai un plan mare Dar poți să începe astăzi Sunt anumite planuri care ți le faci și pur și simplu Sunt mari Dar îs, așa sunt menite să faci astăzi 15 minute Mâine 15 minute Dar dacă te uiți la oamnă mare nu o să Dacă începi astăzi tot câte un pic O să reușești Nu aștepta circunstanțele favorabile Îmi place eclesiastul, Cine se uită după vânt nu va semăna De ce? Pentru că nu, de obicei nu semne că îți bate vânt o sămânță Merg la vecinul, iese la vecinul, nu la tine Te descurci, bate vântul, te descurci Și se uită după nori, nu va secera păi Știți cum e cu ploaie și seceratul Aștept să se usuce un pic, după aceea se cer. Nu spune, nu aștepta circunstanțe Indiferent de circunstanțe Tu iei decizia și te descurci Și faci lucrurile posibile ce vrei să faci tu în 2013? Care sunt planurile tale? 2013 poate să fie un nou început pentru tine. Totul depinde de tine. Uite-te la tabela ta de marcaj până acum. Îți place cum e scorul. Dacă îți place cum e scoru, ține-o tot așa. Că faci bine ceea ce faci. Dacă nu-ți place cum e scorul și te uiți la și vezi, nu-ți place scorul ăsta. Victorii, o puține victorii, nu am realizări, împlini, o, puține. Dacă nu-ți place scorul, schimbă ceva. Dar trebuie să ai un plan, o strategie. Vom face cu tare și cu tare lucru dacă va vrea Domnul. Amin? Ne facem strategii și anul acesta 2013 noi credem prin credință va fi un an plin de șalom. Amin. Pentru noi ca familie, personal și noi ca biserică. Amin? Haideți să ne aplicăm capetele, vreau să ne rugăm. Tată din ceruri, Acum, la început de an, mă rog ca binecuvântarea ta să se așeze peste noi, fiecare, Tatăl. Mă rog ca Duhul tot ce Sfânt să fie la lucru în viețile noastre și mă rog, Doamne, că Tu să ne ajută să luăm decizii bune pentru anul 2013. Mă rog să vorbești fiecare care sunt lucrurile care vrei ca este să le realizeze în anul acesta 2013, să-și facă strategii, să-și facă planuri, să stea de vorbă cu tine, ca Tu, Iisus Femnic, să-i sfătuiești Tu ce trebuie să schimbe. Ca să arate altfel tabela lor de marcaj În numele lui Sus Hristos, mă rog, de înțelepciune, să răscumpere vremea dată. În numele lui Sus Cristos, mă rog. Aș vrea să trecem acolo unde sunteți, vom trece la cina Domnului. E o zi specială și așa să stai în rugăciune cu capul plecat și să-i spui Domnului ceea ce, ceea ce hotărâre ei tu astăzi, și după aia să te cercetezi. Dacă sunt lucruri care vrei să le spui Domnului Lucruri care vrei să le rezolvi Să ceri iertare Să poți să faci asta Noi ne vom apropia de aceste taine astăzi Cu încrederea că Dumnezeu este cel care Va lucra și cei care vom lua parte Vindecarea va veni în trupul nostru Și harul se va revărsa peste noi Amin? Fiecare vom lua bucate de pâine, un pahar și o să ținem în mână și vom recunoaște puterea jertfei lui Iisus Hristos peste viața noastră. Vreau să stăm în prezența Domnului, să răspunzi la ceea ce Dumnezeu ți-a vorbit astăzi la început de an, prin cuvântul lui și să te pregătești să te apropii de aceste taine. Aș ruga ca echipa cei numiți cu împărțirea cinei să vină și ne vom pregăti să administrăm. Aceste taine Cercetării, Duhul Sfânt va vorbit, El va cerceta. Este momentul în care tu să înțelegi ce vrea Dumnezeu de la tine, să le recunoști în toate căile tale. Și Biblia spune că El îți va netezi cărările, să-l cinstești pe El, să-l proslăvești pe El. Trebuie să venim astăzi în 2013 Și în timp ce ne apropiem de aceste taine Vom veni cu un duh de recunoștință Și să-i mulțumești Lui Dumnezeu Dacă constați că Dumnezeu a făcut ceva special în viața ta Orice lucru Să nu la asta treacă neobservați să mulțumești Lui Și în timp ce stai acolo Poate ți-am dus aminte de lucrurile bune Pe care Dumnezeu a făcut pentru tine în anul acesta Până acum în viața ta și să vii înaintea Lui Să-I mulțumești Momentul în care vii înaintea Lui Dumnezeu și recunoști cine este El La cina Domnului Recunoști cine ești tu și orice mândrie calce picioare În această dimineață Acest timp este un moment al pocăinței Dacă constați că Dumnezeu ți-a vorbit despre păcate în viața ta Să le mărturisești acum ar fi momentul Să te lași de ele Să ceri iertarea lui Dumnezeu Să ceri curățirea lui Dumnezeu Să renunți la orice plăcere care a fost asociată cu aceste păcate Să ceri ca Dumnezeu să te lumineze E un nou început E un nou început pentru tine E un nou început pentru familia ta Poți să începe altfel anul acesta 2013 Poți să spui, domnule ce decizii ai în timp ce te apropii de aceste taine Spui Doamne asta, decine de anul acesta Întărește-mă Tu, ajută-mă Tu O să spui Lui hotărâre pe care Tu le iei Este cineva care nu a primit așa să ridicați o mână să vă vadă cei de la Care Administrează acestea Este cineva care nu a primit Uite aici, Florin, aici este cineva Ridicați o mână încă o dată să vă vadă Să vină la dumneavoastră Dacă este ceva care nu a primit încă N-am vrea să uităm pe nimeni Această zi E o sărbătoare și tata tot timpul spunea cina Domnului trebuie să face spre, a spus Isus spre pomenirea Lui Este un moment în care ne cercetăm, dar și un moment de bucurie Deci ce venim și ne putem apărpea aceste taine și ne avem harul Lui Dumnezeu Ne-a promis o binecuvântare Așa vrea să ne ticăm în picioare și ne vom ruga Domnului Tată din cer, nu mă rog în această seară, peste fiecare persoană prezentă în acest loc.